Bucuria a revederii celor doi frați, întinse asupra întregului norot Care se împodobi și înveseli cu cântece și dansări e, Dar, răgele șahriarbă, de seama că fratele lui avea ceva pe suflet Frățioare, nu știu ce-i cu tine Hai, dar îți trupul slăbind și fața îngălbenind Nimic nu te mulțumește, nimeni nu-ți în voie Și nici o bunătate nu te îndeamnă la mâncare Ce să fie asta?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 Când regele Șacriar se întoarse de la mânătoare, își găsi fratele cu obraje înbujorați, mâncând, bând și veselindu-se. A, pacea și mântuirea Să fie cu tine, frate Și cu tine pacea și îndurarea lui Alah Frățioare, frățioare Ia uite la el când am plecat era galben Și prinde de nimic ba. nu te-nbia Și se vedea că suferi și iată de acum vesel Mâncând da. cu poftă Dar care să fie pricina schimbării Da, Hai, spune-mi-mi spune. voi dezvălui doar pricina palorii mele eh, Ascultă, mă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 atunci prefăte că pleci iar la vânătoare și vino să privești de la fereastra mea uh. Și așa cei doi fă cură în tocmai după cum au plănuit Și când șahriar văzu cu ochii lui ce era de văzut si. Hai să plecăm în lume să vedem care e soarta noastră căci nu mai putem avea nicio treabă în împărăție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 Atăsurilor. Vreau ah. să dorm puțin în locul acesta. Sunt tare osteni. Ah. Ah, dar când mă voi trezi, ah. vom petrece împreună, până la câte reacții. Dormi, tu, părinte ale friților, dormi. Ah. Să-ți fie somnul întăritor și plin de desfățare. Eu voi veghea Frate, frate, ce ce fa, fata? Fata șt, îi păzdește somnul. Acum fata se uită în jur, ridică ochii. Cred că ne-a simțit pe amândoi. voi de acolo. Coborâţi! și n aveți frică de acest efrit căci doarme atâng și nu simte nimic. Nu, nu, nu, nu! ne de astfel de încercare primejdioasă. Coborâţi, că vreau să stăm de vorba Da, Coborâți mai repede, căci vreau să vă spun povestea da. Suntem mea. Suntem numai, numai urechi foarte frumoasă. Vreau să vă spun că acest efrit scârbos m-a răpit chiar în noaptea anunții mele de lângă mirele cel juruit. Pe care lubeam iubeam atâta. M-a fericat în această raclă. Racla a pus-o în ladă, iar lada a legat-o cu lanțuri de stâncele din adâncul mării, de ce? ca să mă aibă numai pentru el. Dar am jurat să mă răzbun. Atunci când o femeie dorește ceva, nimic nu poate stăvi. Și crezi că vei putea să te răzbuni? Nu ți -a teamă de mânia lui? Dar eu mă răzbun mereu <trui> Și mă vor să vorbim mai încet, să nu-l no trezim Vedeți acest săculeț dolofan pe care îl port la brâu? Ce credeți că am în el? Acum nu de unde să știm? Iată, am 500 de inele cu peceți Ce? Pe care mi le-au dat toți iubiții mei Cu ajutorul cărora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 Va trebui să-mi dați și voinelele voastre Până nu se scoală aceste frit în cornora Hai, hai, hai, hai, dați-mi-le, hai Ia-l și pe al meu, l Ia-l și pe al meu Ești mulțumită? Da, sunt mulțumită Așa Puteți pleca acum Da, plecăm, frate, hai, hai, hai, merge. Rămâi cu bine Și voi, la revedere, la revedere Me-a luat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 Pe cea mare o chema Șeherazada Iar pe cea mică, Doniazada Dintre ele, Scheherazada era cea mai înțeleaptă Și mai învățată Și se spunea că avea mii de cărți Din care își trăgea înțelepciunea Și era tare iscusită și astră În spunerea poveștilor Încât nimeni nu se mai sătura Ascultând-o Tată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 Vesel cât stăpânul nostru se pregătește să moară. Stăpânul nostru e tare, sărac la minte. A? Eu am 50 de soții și știu să mă descurc cu ele. Dacă mă ar auzi, ești dau un sfat. Să rupă câteva noile țepene de dud și să o dojenească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 O mie și una de povești Care dacă va voi ala Vor fi calea de mântuire pentru viața mea Și a fi muslimilor trept credincioși A doua zi, vizirul se înfățișă în fața regelui Însoțit de șeherazada În sinea sa era înspăimântat Ia spune-mă, vizirule aceasta e fata pe care trebuia să-mi o aduci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 doar știi cât de mult, cât de mult te iubesc. Dar uh, am o rugăminte, soră dragă. Sput, sput.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 ca să te ucizi, cum mi-ai ucis și tu copilul. s am ucis? Eu copilul? Care copil? Cum? Când? Când ai zvârlit sâmburii curmanelor, cu eu tocmai treceam pe aici cu copilul meu în brațe. Sâmburii l-au lovit în piept și atunci s a isprăvit cu el. Așa că pregătește-te să mori la rândul tău. Înțeleg că n-am scăpare, dar află că am multe avuții. Ca și multe bunuri ce mi-au fost date în păstrare Lasă-mă să mă duc acasă Să-napoiez cuise cuvine partea lui Și să-mi fac viața de moștenire După rânduială Și sfăgăduiesc prin jurămâncă dată treaba terminată Mă voi întoarce aici Și vei face cu mine cum ce voia Bine, te îngădui Dar să nu faci altfel Că va fi vaișamar.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 Treime din sângele acestui negustor? Da, desigur, practic în titlu, Au cântat cu Am M-au am auzit. Am auzit. Danarea face nu trebuia să ne întrerup Mărite, rege, îmi pare rău, dar trebuie să mă opresc și nu se cuvine să merg mai departe. Te așteaptă o zi încărcată de treburile împărăției și. rog, surioară, te nu, rog, sfârșește de nu istorii, simt, povestea simt, simt, despre negustori și ce-a făcut a, de Draga mea, nu. Dar vă voi povesti la amândoi în noaptea viitoare. E, dacă regele va binevoi. Să mă păstrez pe Allah, nu o voi ucide decât după ce voi auzi sfârșitul povestirii. spunem L-a ucis fritul A. sau nu l-a ucis? Da. Ați ascultat poveștile Șeherazadei. Episodul 1. Povestea celor 1001 de noți.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 Episodul al doilea Povestea celor trei și aici frumoasa, frumoasă, înțeleaptă și instruita fică a vizirului Spre mirarea ei reuși să treacă cu bine de prima noapte ia ce s-a întâmplat cu negustorul Pe care fritul se jurase să-l omoare? Ce-a făcut? Hai, surioare! Hai te rog, spune-ne ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? și mă supun prea Așa, Deci, primul și le-a început Află, e frit. Că această capră pe care o vezi era fica socrului meu Și m-am căsătorit cu ea când era tânăr La, la, la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 Da, iar roaba mama lui S-a dus să se odihnească în grădinile lui Allah O, vai mie! Fiul meu Nestemat a sufletului meu Cum de-am rămas eu fără tine Și fără mama ta iubitoare o... Lasă bărbate, nu mai fi trist Mai bine să aduce mulțumiri lui Allah Care te-a ocrotit în drumul tău Și te-a dus acasă sănătos Înapoi la mine și la avutul tău Fie numele lui Allah binecuvântat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 Tată, iată-mă, sunt eu, fiul tău. Pe Allah, pe Allah, cel atotputernic, Tată. este chiar fiul meu. Vină să te îmbrățișez, Tată. fiule. Nici nu știi ah. prin ce-am trecut. Fiule, drag, în numele atotputernicului,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 Ginul îndurător mi-a însurat fiul cu fata văcarului Și ea, cu meșteșugul ei, a transformat-o pe mașteriță într-o capră <laughs> Capra aceasta pe care o vezi aici Ei, și dacă ți-a plăcut povestea mea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 I le voi lua fără îndoială. Atunci ieși în față cel de-al doilea șeic, Stăpânul celor doi dulăi, și spuse... Află, Eflitule neasemuit și stăpân al ginilor de pretutindeni, Că acești doi câini sunt frații mei și eu sunt al treilea. Când a murit tatăl nostru,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 Soția casapului luă câteva picături dintr-o licoare O licoare fermecată cu care mă stropi și îmi zise Ieși Ieși Ie din forma asta Ie și întoarce te la cea din tâi Ieși Ie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 tu, nevasta lui? Așa este. A -a. A -a. Acest bărbat nu vrea să mă înșele. A -a. A -a. O, știu, nu la -a la -a -o, uh, nu a A fost atât de frumoasă uh, povestirea dar te rog, spune ne nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, draga mea, nu, nu, nu, nu, ce de... au cântat nu, coco nu, nu, nu, mai pot să nu, Ce? nu, nu, nu, nu, nu, nu, Ui, ce, -a făcut no, ce a făcut de Ce a făcut de frică? Încă o dată vă spun. A fost de mulțumit de, de poveste? Nu, nu, Cine nu, nu, nu, gustorul a rămas în viață sau a căzut pradă răzbunerii E rege nu pot! Nu a, pot a, După cântatul cocoșilor, ziua este dată de alah pentru îndeplinirea îndatoririlor regești. Doar noaptea este hărăzită îndeplinirii plăcerilor tale. Da. Da. Dar dacă ai răbdare nu, nu Până se face din nou seara Îți <gântu> voi povesti sfârșitul e zi cu e frită, zi. Aceasta nu este nimica Pe lângă uimitoarea povestea pescarului Nu, nu e sens care e pescar Dar chiar așa, care, care este povestea la noapte? Nu mai este atât de mult Și <gântu> atunci <gântu>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 Nevasta capră, Dailian Arte.